Вжахнулася від самої думки, що їй хай і тимчасово доведеться жити в такому зведеному помешканні. Ясно, відможна, панно Вероніко, а хіба тебе хтось запрошував сюди? Чи на шнурку тягнув? Ти можеш перебратися у новесенький двоповерховий котеч громадянина-митника, що он за якихось п'ятдесят метрів звідси. І він такий гарний, такий кольоровий, що аж аж. А в ньому і плазмовий телевізор, і джакузі, і винний погріб, і гараж з трьома автівками. Ах, тебе туди також не запрошували? Хм, тоді вибирай, куди тебе не запрошували більше. Ех! Води немає. Кран сердито заборчав, як старезний дід, але навіть не плюнув у круглу раковину. Зате є електрика. Це великий плюс. Тім, ха-ха, єдина лампочка, що залишилася у засидженій мухами до потопній люстрі, підморгнула і за кілька хвилин згасла. За частого блимання Ніка встигла помітити в кутку за ліжком маленький нічник у вигляді японського ліхтарика. Мабуть, його закинуло туди одне з непосидючих вороненят. Отож, хай буде світлом, Лягла, не роздягаючись. Тільки заплющила очі, а перед нею знову той, з чорною барсеткою на зап'ястку підштовхує до балкона, щоб скинути на землю. А земля ледь видніється. Вона так далеко, ніби квартира не на сьомому, а принаймні на сто сьомому поверсі. Барбі визирає за спини чоловіка і весело сміється. Чого їй так смішно? У кімнаті задхлість і літня задуха. І їй раптом стало холодно. Тіло згорнуте калачиком, на панцирній сітці чужого ліжка, ніби таке чуже. Ніка... Встала, проковтнула коліщатку. Стала легкою, майже невагомою, ніби розчинилася у повітрі, з голови повтікали всі думки, забулося пережити за цей божевільний день. Все фігня і всі фігня, а життя коротке. Повторила кілька разів улюблену літчену фразу і провалилася сон. Прокинулася від настирних доторків проміння. Крізь повіки відчула, що дивиться, на неї не тільки сонце, хто згіпнотизує її поглядом. Кицька, та сама де часто сіра мандрівниця, яка сама того не відаючи, показала їй шлях до кімнати. Ходюща із запалими боками, впірила в нік у жовто-зелені очиська і не зводить, ніби справді проводить сеанс телепатії. — Ну чого ти, Димко, хіба тобі місця мало? Ніка хотіла погладити вологі від роси і прилиплі до спини гурсинки, але кицька скочила з-під віконня на підлогу і всілася у кутку, на маленькому вилинілому ходнику, сплетеному з кольорових смужок тканини. Ніка дістала з наплічника пиріжок з ліверу, який купила вчора, але так і забула з'їсти, розламала на шматочки і підсунула до кицьки, та голосно фиркнула і вискочила у вікно. «Не довіряєш людям?» «І правильно робиш», – зітхнула Ніка. «Ти, значить, мудра, а я от дорепа, ніяк не можу відучити себе від цієї шкідливої звички». Але кицька, як з'ясувалось, була не набагато мудріша від Ніки. За якийсь час вона з'явилася на підвіконні з котенням у зубах, ще сліпе воно ледь-ледь подавало посклявий голосок. Кицька зіскочила на підлогу, поклала кошеня, Находнику кутку і знову шуганули з кімнати. Коли принесла останні, четверте, взялася за пиріжок. Мабуть, вона була дуже голодною, а котенята висмоктали з неї не тільки молоко, а й сили. Щоб рятувати їх, вона вирішила все-таки повірити людині. Аніка подумала, що тепер просто зобов'язана оправдати цю довіру. Пляшки молока на день вистачить і їй, і котенятам. Поки що на молоко вистачить. А далі? Далі вона знайде роботу. Ні, краще дві роботи. Буде працювати день і ніч. Буде жити дуже-дуже скромно. Буде заощаджувати гроші, щоб наступного року вступити до університету. Але не, але не на філологічний, до якого її готувала Регіна, а на біологічний, а ще ліпше у ветеринарний інститут. Велика педагогиня Регіна Сергіївна мала б знати, що людину навчають не для того, щоб вона йшла вказаною навчителем дорогою, а для того, щоб дати їй можливість вибирати свою. Ніка любить літературу, але філологом не стане. Вона буде рятувати світ від екологічної катастрофи або ж лікуватиме тварин. А може навіть напише Дуже потрібну і розумну книжку, яка змусить людей схаменутися і не тільки любити, а й берегти світ, у якому вони живуть. Але це все буде колись. А що робити сьогодні? А насамперед принести води від колонки. Вмитися і вимити цю запущену печеру з дворічним шаром пилюки. Тоді піти на квартиру і забрати. А комп'ютерний процесор, бо без нього монітор нічого не вартий, в. Свою постіль. Не спати ж на голій металевій сітці. В. Улюблені книжки. Далі віднести в ремонт мобілку. І обов'язково зайти до ЖЕКу. Хай пояснять, що це за фінт такий із купівлею продажем.